Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Börlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan, ansvarig utgivare för programmet är Rikar Steinberg. Sveriges Kommunistiska parti och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund kan man komma i tapp med på lite olika sätt. Det enklaste är att gå in på www.skp.se eller gå in på www.sku.se om han vill ha kontakt med Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Där på de sidorna där står all kontaktinformation som är nödvändig. Där står kontaktinformation för hela Sverige. Ni som bor här nere i Krokarna, ni kommer naturligtvis till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö där har vi gemensam lokal och där är öppet alla onsdagar mellan 19 och 21 vi är där andra kvällar också men då får ni ringa till vår telefonnummer 040 611 88 82 för att vara säkra på att vi är där just den kvällen ni tänker besöka oss men har ni inte något särskilt så är det enklast om ni kommer på onsdagen om du vill lyssna på det här programmet i efterhand och det vet vi, där är en hel del som gör eller inte bara i efterhand en del som inte kan ratta in när närradio de lyssnar över internet och då går de in på www.kommunist.se där läggs sändningarna upp i, i veckan efter de är det här och och naturligtvis är ju de måste välkomna och ringa in och de som lyssnar på sändningen över internet. Men då får de tänka på att de måste ringa en fredag mellan mellan klockan 18 och 19 för det är då sändningen pågår. Och telefonnumren till studion är som vanligt 040 43 70, 70 eller 040-4370-71. Idag ska vi ta upp lite av varje. Vi ska ta upp, det är ju snart klimatmöte, eller Det har vi ju snacka om mycket nu, i nästan hela det sista halvåret sedan Sverige blev ordförandeland för EU. Så har man ju om att den stora huvudpunkten på det här um, ordförandeskapet det var EU, EUs toppmöte i um, jag låter EUs miljöuppmötet i Köpenhamn där då Fredrik Reinfeldt kom till att svara för hela EU efter, som han just nu är dess ordförande. Visserligen börjar ju Lissabonföretaget gälla från den första december men de lovar att Fredrik Reinfeldt, Reinfeldt ska sitta kvar som ordförande, sköta ordförandejobbet året ut sen tar den nya och länder han över jag kommer inte ihåg inte och sen slipper de åka runt som, med olika ordförande, för sen är det väl han vald till ordförande vad jag förstår i varje fall i fem år men det är inte det vi ska börja med vi ska i och för sig börja med med EU men vi ska börja som vanligt med arbetslösheten och den fortsätter att stiga och stiga hela tiden. Det har försvunnit 35 000 jobb i den offentliga sektorn det senaste halvåret eller de senaste åtta månaderna det har liksom försvunnit utan att det har märkt. kan man säga, på grund av att alla som har haft tillfälliga anställningar eller vikariat eller något på något vis, de har bara sparkats ut och det har man inte brutit sig om att ta in några nya och, och det är ju nedskärningar som märks om vi tänker på nu där det eh, pratas mycket om Saub hur man ska rädda Saub och, eh, och den eh, bilindustrin I, så skulle ju naturligtvis ska vi veta ju att samtidigt så man, det är bra att man lyfter fram det och visar på hur, hur dålig den eh, privata sektorn alltså stok, hur dåliga storkapitalet är på att ordna jobb samtidigt kan man säga då är också den offentliga sektorn dåliga på det men det är ju på grund av de sparbeting som regeringen lägger på kommunerna det är på grund av de regler som är EU lägger på alla EU-länderna om budgettaket. Den offentliga sektorn får inte leva att en viss andel av bruttonationalprodukten. Och men en sjunkande bruttonationalprodukt så innebär det ju naturligtvis att det blir hårda nedskärningar. Och det är som sagt var 35 000 människor i offentlig sektor som har sig iväg de senaste åtta månaderna. Och vi ser ju naturligtvis också hur behoven växer därmed att det där är mer folk. Vi ser ju och, och märker själv hur sjukvård, barnomsorg, skola och allting blir sämre för att man får mindre folk dit där och det är en inte bara och det är ju inte konstigt att man inte vågar satsa på den offentliga sektorn för det är ju den egentligen som kommer till att rädda äh, oss det är inte så att Saub är en bilindustri, vi vet att det finns en massiv överproduktion av bilar i världen så fall Saub överlever det är inte helt säkert i varje fall ska ju inte staten hjälpa ett privat företag utan då för man i så fall säga till Saubat eller till GM är det nu som äger Saub vi tar över den här fabriken ni har fått er ersättning det är då alla de profeter som ni har lyft om tidigare åren. När är det sagt någon som säger att ja, men de har ju gjort miljardförluster och har i Sverige på saop. Det har de inte alls gjort därför att det är såna stora koncerner De finns över hela världen och de ser ju naturligtvis ut till att eh, ta ut vinster och beskattningar i de länderna som de är mångast. De kan flytta sina finanser och hur som helst över hela världen. Det har man alltså ingen kontroll över. Det är inte så att de hade av någon välgörenhet hade drivit Saub vidare det är möjligt att de har gjort lägre och profiter på Sauben vad man har gjort på Volvo men profiter har man gjort det är förutsättningen för att man skulle behålla den vad vi skulle prata om det var egentligen den... Jag vill påstå en rättsskandal som klassdomstolen, arbetsdomstolen har avkunnat i veckan. Jag tror det var i onsdags var det de meddelade domen i det så kallade Lavalmålet. Som innebar då att byggnads och elektrikerna, de två fackföreningarna, skulle tvingas att betala skadestånd till eh, Laval, alltså till det företaget till det jättiska företaget och också att man skulle betala deras eh, rättegångskostnader det innebar alltså att man skulle betala någonting på 3 miljoner kronor i skadestånd. Det kan eh, tyckas vara väldigt märkligt och det är naturligtvis ett hårt slag mot den fackliga rörelsen men det är ju naturligtvis också en konstig, eh, rätt konstig Dom. Alltså här meddelar man nu att de ska betala en massa skadestånd. När eh, arbetsdomstolen avfattar sitt första beslut om det här eh, laval -målet. så sa man att konflikten var laglig enligt svensk lag. Men man ville höra med EU om EU-rätten inkräckte, eh, alltså om det kränkte EU-rätten. Och det kom ju EU-domstolen efter lång tid fram till att det kränkte EU-rätten. Och då har ju redan Arbetsdomstolen sagt att den är laglig, alltså konflikten är laglig och inte kränkande enligt svensk lagstiftning. Och, och då alltså byggnadsåtlöms i ett skadestånd inte får man bryter mot svensk lag och svenska kollektivavtal för det är ju det man har följt när man vidtog de stridsåtgärderna de var helt okej okay alltså men ändå så är alltså Et skadestånd, på grund af at Sverige har en for mig som, som ikke har en lagstiftning som inte står i overensstemmelse med de avtal man har skrevet på, så skulle nogen och döma skadestånd så skulle det ju vara den svenska staten som inte har haft en lagstiftning som har stämt med det, det är EU dömer efter. För det är ju eh, byggnads- och elektrikerna har inte brutit mot en enda svensk lag utan tvärtom, alla de stridsutgärder man vidtog överensstämde exakt med kollektivavtalslagen och medbestämmande lagen. Så det, det är inte byggnader som har brytet utan det är svenska statens lagstiftning som alltså inte, man vet hur man, så någon som skulle dömas det är faktiskt regeringen och riksdag som har misskött sitt uppgift så grovt. Ja, det är ju märkligt att man kan eh, först, alltså man säger att den är laglig och sen när eh, ägdomstolen äger, alltså visar och ägdomstolen säger, alltså säger att den är inte kompatibel med ägerheten så eh, ska byggnads på något sätt dömas till skadestånd. Ännu märkligare är ju de här eh, yttranden som arbetsdomstolen nu har fällt där man mer eller mindre påstår att ja, men facket borde känna till att det inte var så alltså, förenligt med det. Egerätten i sådana fall. Och då, jag menar, domstolen har ju först sagt att det var lagligt så de själva inte känt till det. Om det var inte för annars hade de ju inte gått och bett för ett förutyttande utifrån Egerdomstolen. Så, så att ja, det, det är ju om det finns någonting som är en, en klassdom så är det väl det i sådana fall. Ja nu var det ju så alltså att de eh, det, det är en skyldighet för alla domstolar alltså om man är minsta tveksam så har man skyldighet så alltså att vända sig ej ur domstolen Ja för att få en en att de ska kunna pröva det om det stämmer med alltså om den svenska lagstiftningen stämmer med egenrätten och här kommer man fram till att det inte gjorde Odessa, och det säger alltså faktiskt Arbetsdomstolen klart i sin dom alltså att, att de första kriterierna stämde att de hade strider inte med ett kollektivavtalslagen strider inte med ett men trots det så kan man avdöma dem i ett ideellt skadestånd, nu har man ju snackat om 3 miljoner, men vi ska veta alltså det skadeståndet var 200 000 för byggnadsarbetarförbundet alltså det ideella skadeståndet plus ränta och annat jag tror de var inte men jag kommer inte ihåg exakt vad 40-50 tusen för förbundet. resten är rättegångskostnader och det är ju rättegångskostnaderna som eh, hittills då har betalats av svensk näringsliv Detta, det, för det där elektriska företaget eh, Laval, det är ju konkursat så de har ju inte haft några pengar att driva en rättslig process utan alla de här kostnaderna är som svensk näringsliv har alltså lagt ut nu så länge och som, som kommer till att gå till dem. Och det innebär ju naturligtvis att svensk näringsliv också inte, inte tycker om det trots deras propos om att de ska, tycker att det är viktigt med svensk, att uh, svenskt kollektivavtal gäller. Så har man ändå drivit en process mot kollektivavtalet för det är ju det man egentligen har gjort. Och det, då kan man ju sluta säga att man har ju kommit tillbaka till 1994 års folkomröstning som man höll i Sverige när det gällde EU-medlemskapet. Där var jag när jag sedan tydligt sa att de här sakerna skulle hända i framtiden, där var jag sedan gav uttryckliga garantier. Om att om i så fall så hände, särskilt från socialdemokratiskt socialdemokratisk om, om sådana här saker skulle ske, då skulle man mer eller mindre lämna faktiskt det i södrarna fall. Ju. Då får man ju se hur långt eh, socialdemokraterna sträcker sig i den där frågan idag. Ja, och vi ska veta också att det var ingen enig EU-domstol Alltså EU, eller Arbetsdomstol Arbetsdomstolen består av sju ledamöter Fyra, alltså sa ja till hela paketet Och tre var emot Och vi ska veta, de som var emot Eller var för det, det var det var inga Åkerlund Alltså deras Arbetsdomstolens ordförande De har flera olika... Orförvarande men detta den hon är hon var ordförande i detta målet hade han dem detta detta målet men däremot deras den vice orförande i målet han tyckte inte att byggnads eller elektrikerna skulle betala något skadestånd inte heller att, att de skulle betala motpartens rättegångskostnader och, och, och detsamma var det deras chef arbetsdomstolens arbetsomstolens chef jurist var också mot alltså att utöma skadestånd och och rättegångskostnader och även Elius representant äh, Pappers med den där not de fick igenom det med ordföranden äh, röst och då Jan Nordin Svensk näringsliv Anders Haugman, Sveriges kommuner och landsting, alltså det är arbetsköpare och organisationer, bägge två och sen så en fackligt svart, svart få vill jag påstå Kjell Eriksson, Salko röstar för och så för, alltså facklig att fackliga organisationer ska dömas och utbetala skadestånd för en laglig alltså, manifestation, en lagligt och det är naturligtvis svårt av Salko att ha sådana människor i sin Ledning. Nu är jag inte sådär överförtjust i saker och jag har alltid tyckt om jag har ett jäkla konstigt förfall, förfaringssätt till att vara en utan Men det är en annan sak. på Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi som är i studion är Viktor och Jan telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 51. vi pratar precis om Arbetsdomstolens dom med anledning av Laval-målet där byggnads- och elektrikerna eller byggnads- och åtgärder mot ditt, att ett företag som heter och och dumpa nu vi ska veta att de som jobbade på det företaget, det etiska företaget Laval, de hade alltså en lön på 30 kronor i timmen och då eh, satte byggnas dem i blockad och ville att de skulle skriva ett eh, avtal med byggnads som var i fall garanterade dem byggnadsstrupstocksregler man har inget mini, mini med avtal i så att man har en strupstock som innebär att man har åtminstone någonting på 110-120 kronor i timmen det var vad byggnads krävde av dem alltså att de skulle i varje fall skriva på det avtalet men eh, man vägrade det och då satte byggnads i blockad och elektrikerna eh, satte dem i en sympatiblockad. Och för det har man nu och det var helt i enlighet med den svenska lagstiftningen som fanns och... Nu har man alltså då utdömt sitt skadestånd på 300 000 eller 300 000 ungefär år. Dessutom en massa rättegångskostnader så de, ska, de två fackförbunden tillsammans ska betala. 3 miljoner tillsammans. Nu är ju arbetsomstolen äh, utkänd kan vi säga. Vi, vet, vi har alltid sagt att det var en, en klassdomstol därför att i de flesta konflikter som dömer man alltid i arbetsköparnas för, förvår. Här hjälpte saker dem. Alltså det som kallar sig för att vara en fackförening för naturligtvis är det för hög, hög, väldigt högavlönande, förmodligen inte inte bara högavlönande för det ingår faktiskt en del lärare och det ingår en del andra sådana grupper och de bör ju naturligtvis överväga om de ska vara med i ett sådant förbund som slår en kniv i ryggen på andra fackliga organisationer det blir svårt för dem själva att kunna bära solidaritet och hjälp av andra fackliga organisationer men det finns ju alternativ till SOKUS, de som är medlemmar i så och borde faktiskt säga till att komma ut och det är förbundet och säga till att gå med i ett annat förbund. För det är naturligtvis skamligt gjort av det förbundet den klassdomstolen, arbetsdomstolen det var någonting som vi fick med saltsköparsavtalet 1928. Då kom den här arbetsdomstolen 1929 att man skulle döma alltså man skulle ha en part sammansatt domstol med någon ogärlig ordförande och sen skulle man ha tre från arbetsköpareorganisationen och tre stycken från den fattliga rörelsen och sen på 40-talet någon gång så kom TCO med och sen eh, Saco eh, nyligen, de har inte varit med eh, så länge, det är inte mer än sen 1992 alltså Saco har haft en representant i, i arbetsomstolen det är synd de överhuvudtaget fick någon representant då ens en gång för de skulle ju absolut inte vara med där så fall skulle de ju räknas in som arbetsköparnas representant men alltså, redan då 1929 så sa man ju från arbetarrörelsen och den fackliga rörelsen, för det var ju en arbetsdomstol som påtvingades dem av den dåvarande högerregeringen. Alltså det var inte så alltså, att, att, att arbetarna eller fackföreningsrörelsen krävde att få en. För en sån arbetsdomstol. Eller toppledning, då gick ju naturligtvis med på det. De, de gick med på i princip allting som arbetshjälparna föreslog då, då liksom nu. Och men, men då var det många fackliga förbund och fackförängsrörelsen Folk sa att vi kommer aldrig till att rätta oss efter den klassdomstolens utslag Men nu har det blivit så att nu, nu rättar de sig efter det Och det är ju naturligtvis beklagligt Vi borde ju naturligtvis se till att avskaffa den arbetsdomstolen Det måste den fackliga rörelsen ta strid för att vi avskaffar en sån klassdomstol Ännu märkligare är det ju på grund av att det finns ju, rent formellt sett så blir det ju alltid nästan eh, ordföranden som eh, får följa avgörande i, i de flesta domarna. Så att eh, det är självklart att en sådan domstol blir ju lite märklig att den ska finnas överhuvudtaget Ja. En sak som kanske vi, vi tog upp innan, jag tror det var förra programmet, vi tog upp om Laos, alltså angreppen på Laos. Var det inte då Folkpartiet till beslut om att, att man skulle riva upp Laos, eller förändra Laos var i fall, så att många fler som skulle få för undantas från lagen. Och han Björklund av alltså, deras eh, ordförande eh, påstår ju att en kvinna från, eh, från Kalmar tror jag hon Uh, i sitt tal du fick mycket applåder sådant hade beklagat sig så mycket över, alltså låstomstolen gjorde att hon fick uh, avskeda alltså kompetent personal och behålla uh, inkompetent någonting i den stilen sa han i sitt tal och då rev ner uh, stormande uh, applåder för det och påstod sig ha talat med henne nu var det en frilansjournalist som undersökte hennes, hans påstående i, i talet. En som heter Mario Matteoni och det visar sig att Björklund har inte alls pratat med den kvinnan utan det var en parti en, en folkpartistisk ombudsman som hade ringt upp och frågat henne vad hon tyckte om Laos när de hade jag sa hon det är inga problem facket och vi har, har kommit överens om vilka urordningsregler som gäller och, men så hade han försökt pressa på om att de fick behålla inkompetenter. Så hon, hade hon svarat han, de har bara kompetent personal. Och sen var Björklund så fräck så att han på ett tal på kongressen försökte pådubla folk andra åsikter än vad de har. För att kunna angripa Laus. Det visar ju som vi sa alltså att Laus är egentligen inget problem utan det är en omskrivning för att man tror att man ska vinna politiska poänger genom att angripa Laos och angripa de fackliga rättigheterna. Det är så alltså att Laos är nödvändigt naturligtvis. Vi skulle behöva stärka både Laos och många andra fackliga rättigheter. Det syns ju här nu på laval och det syns ju på Björklunds fabulerande på Folkpartiets kongress. Hur nödvändigt det är att arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen i synnerhet tar kamp för sina intresse och tar en kamp mot, mot det fördraget som gör oss egentligen rättslösa och tar bort egentligen stora delar av de rättigheterna vi har i form av kollektivavtal. För det är kollektivavtalet som kommer till att mördas med Lissabonfördraget och EU-domstolens utslag. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi har pratat om lavall och dess följder för kollektivavtalet i Sverige och naturligtvis för den svenska arbetsrätten, den arbetsrätt som det arbetande folket i Sverige har kämpar sig till och nödvändigheten då har vi försvarar den och utvecklar den och ser till att vi får en, en bättre arbetsrätt vi ska inte lätta oss tryggas ner av arbetsdomsdelen eller EU-domsdelen eller, eller för att kämpa för rättvisa och solidaritet nu ska vi gå över till en annan fråga som också har frågat har anknytning till rättvisa och solidaritet för det är i Köpenhamn som startar på måndag då det är den femtonde partskonferensen. Jag visste inte riktigt innan vad det betydde där COP15. Men det är då den femtonde konferensen som man har haft i FN-förhandlingar om ett klimatavtal. De andra har vi väl hört pratas om. Alla, alla vet namnet, vad heter det, Plus ska man nu försöka komma fram till ett men eh, man har väl inte riktigt eh, förberett. Det var ju det som var Fredriks Fre Reinfeldts jobb att eh, förbereda. Han skulle ju varit i USA och han har varit lite överallt för, för folk, alltså, att förmå folk att bidra till att skriva på ett eh, klimatavtal. Och det handlar ju till stora delar om eh, utsläppen av koldioxid- och det är lite dubbel moral från egentligen från Reinfeldt för han åker världen runt för att få folk till att eller få länder till att minska på sina utsläpp samtidigt så har vi ett, ett statligt verk eller statligt vattenfall som har strävan efter att bli ett stort vad ska man säga, internationellt monopolföretag. Eller är det redan genom att bygga ut massor av kolkraftverk och, och, och nere, i, i Forma, eller nere i Tyskland. Och bidrar därmed till väldigt mycket utsläpp det är ju någonting som regnskält skulle kunna använda sin direkta makt till att äh, säga till så att äh, vatten, vattenfall är det. jag sa så i kraft innan vattenfalldirektiv som som gör att äh, inte förlöver att bygga ut de kålkraftverkarna utan satsar på äh, antingen förnybara äh, källor eller äh, kärnkraft eller eller hur man vill lösa det men man kan ju naturligtvis inte tillåta om man ska minska på koldioxidutsläppen så kan man inte tillåta att man fortsätter bygga ut förbränningen av fossila bränsle Samtidigt, alltså man har ju tidigare varit så väldigt stolt av kyoto som antogs för några år sedan. Problemet, alltså, Man har påvisat att man har sänkt koldioxidutsläppen särskilt från Svenska och Alltså problemet har ju varit, man har ju haft stora produktivitetsökningar i Sverige och i stora delar av den industrialiserade världen. Och det har bidragit väldigt, väldigt stort till att faktiskt sänka koldioxidutsläppen samtidigt det är då ju få flyttat ut stora delar av vår industri just till de fattiga länderna och inte bara fattiga men också till de, alltså, de som håller, är på stark så som Indien och Kina. Alltså det är våra industrier som är där <laughs> nere. Det är liksom inte bara kinesernas industrier. Alltså, och vi har ju flyttat dit om inte bara för att man ska ha ju billig arbetskraft utan just också för att man ska komma runt vissa avtal när det gäller eh, klimatfrågor. Och sen så kan man och pekar finger sen på Kina att ja men det är helt fel att eh, till exempel att ni Miljöbyrå och, och sådana här saker. Det, det blir lite märkligt just den här eh, diskussionen. Alltså, det finns ju väldigt stora, många sätt som man faktiskt kan eh, förbättra klimatförhållanden och, och det främsta är ju att man måste ju sätta press på industrin. Ju. Alltså, det har ju pågått en form av eh, väldigt stark individualiserad syn på eh, klimatfrågorna. Miljöpartiet driver väldigt starkt just de här eh, sakerna. Till exempel att man ska beskatta extra hårt om man kör bil, eh, som till man vill höja bensinskatt. Men jag menar, det, det det är inte mitt fel eller ditt jan eller vem det är som lyssna på det här programmet. Att alltså, bilindustrin tillverkar bilar som eh, spelar ut så mycket vet du inte, vad det nu är blir och allt annat som de skickar just genom i alltså De här sakerna hade ju kunnat förändrat för länge sedan. Men i och med att bilindustrin och oljeindustrin de går ju hand i hand hela tiden. Och likadant så går ju storindustrin i hand i hand med staten. Kapital och staten man är ju till och med låta om det Ja Ja så där händer mycket i Köpenhamn äh, Hella Ja det pågår endast fram till den sjukkunde Vad jag har förstått Och äh, redan i Morgon började På vissa platser äh, äh, rundt. Jag vet inte om det var något i Malmö jag har började det redan tidigare. Det var något protestmöte i Genève till exempel i samband med VTO också. Så det har varit rätt mycket aktioner runt om i Europa alltså, som har varit sammanknutna till det här kommande mötet. Ju. Ja, eh, men i varje fall så börjar det imorgon global klimat, global klimat Action Day. Demonstrationer Och jag vet att det finns i Göteborg Eller det finns i Stockholm Men jag vet inte hur, hur det är i Malmö Och det är egentligen för demonstrationer Som sker inför den tolvte För det är då den stora demonstrationen eh, Alltså Demonstrationen mot, eh, Från rådhetsplatsen i Köpenhamn Ut i Bella Center Där, där Topmåteret hålls Jag vet inte hur några Bella Center man får leva komma det blir förlantagligen en ganska bra bit ifrån de har ju det är en massvis av poliser och de har ändrat lagarna så att de ska kunna böra in folk hur som helst om det blir protester om man protesterar mot, alltså att det inte blir något avtal så ska man få. polisen får inen in en i 12 timmar. Man ska få eh, också, om man ska göra någon civil olydnadsaktion så måste man få godkända det innan av polisen. Och det är rätt märkligt att, eh, inte bara att polisen ska tolka lagarna i samhället eller uppenbarligen nu, för det är ju de som ska ge tillstånd om de här sakerna. Men det är också märkligt ju att när man får en civilinnehavssaktion att man ska be polisen om tillstånd. Jag menar, andemedlingen i en civilinnehavssaktion är ju att den per är alltid ju olaglig. Så därför är det nog konstigt att man har hittat för de här sakerna. Ja. F flood action det börjar också den 12. det är en alltså det är en mot den globala handeln av utsläppsrättigheter det är också det Folketinget på förmiddagen då när de demonstrationen börjar klockan 11, och samlingen till den och så på samma plats rådhusplatsen och eller, nej, den, den, den eh, protesten mot den globala handeln mot utsläppsrättigheter, den är väl Folketinget, alltså där runt broarna. Och den andra demonstrationen startar på rådhusplatsen, där är ju lite, där har ett stenkast mellan de två platserna, jag sa fel. Jag vet inte hur dags. Jag har inte fått någon tid på det här. Protesten börjar med utsläppsrättigheterna. Men demonstrationens samling där vid rödelesplatsen, den är klockan 13. Och, och sen räknar man med att den ska vara avslutad klockan 18 ute över Center om inte något obplanerat eh, inträffar. Men så är det tänkt. Det är väl de två viktigaste eh, grejerna som händer i, i Köpenhamn. Eller två viktigaste, det är en av de viktigaste. Men där är det naturligtvis en sak som händer den eh, skjutande. Och det är massmöte Alba, ett hållbart och solidariskt alternativ. Och då kommer man till en ett stort möte där det är många talare från eh, alltså Alba. Det betyder... Eh, det är från Latinamerika eller Sydamerika länderna där är, bland annat kommer ju att tala på det mötet kommer Raul Castro och vad från Bolivia Evo Morales Evo Morales ja. och många av de sydamerikanska presidenterna att tala och de talar direkt till folket. De behöver inte låsa in sig bakom stora polisbarrikader och, och inte släppa fram folket utan de kommer till tala på ett massmöte där de inbjuder folket vill förklara hur de vill lösa miljöproblemen. Och inte bara miljöproblemen utan naturligtvis även solidariteten med de fattiga länderna. Är det de fattiga länderna som ska avstå från att använda bränsle till exempel? Vi ser det nere i Afrika till exempel, de stora sandöken och, och, och sånt. Där de, man inte ens gång har bränsle till att laga mat eller koka vatten för att få det rent det, det är ju eh, naturligtvis på grund av den imperialistiska eh, plundringen. Ja, det är skönt. Alltså, många av de här protesterna handlar just om... Eh, alltså, man ser ju att man har en syn i syn på klimatfrågorna här från västvärlden. Man, man sätter stora krav på... Eh, delvis på de industriländerna som håller på att utvecklas men också på de halv som halvt länderna som existerar fortfarande i världen. Man påstår på något sätt att de måste också dra sitt starkt men så men då säger jag ju självklart, ju de här fattiga visst det, det kan vi göra, men då ska vi ju ha någonting i utbyte ja, så vi ska ju ha teknologi i sådana fall så att vi kan genomföra de här sakerna men det vill man ju inte men, alltså, man säger att ja, det vill man men det är ingen som går fram och säger att ja, men vi kan bekosta det så att de här deklarationerna på klimatmöten, alltså, för det officiella mötet om man ska säga så, kommer ju vara ju, inte, de kommer mer innehållslösa också. Jag tycker också att eh, de här ledarna, Fredrik Renfeldt och så vidare, eh, som borde ju istället för vara närvarande på det eh, som hålls med halva länderna för att det är ju faktiskt så att Kuba har ju är det enda landet som man säger som har Både alltså klarat av och de här målen för hållbar utveckling i, i världen. Ja, och det har man fått ett utnämnande från FN för. Alltså jag sa fel faktiskt. Rådhusplatsen stod där i något papper. Men det är från Krist... Var det nu ligger. Alltså demonstrationen startar klockan 13 från Kristiansborg Slottsplats. Eh, och det måste vara utanför då eh, riksdagshuset. Jeg har det lært mig, jeg havde set inden af mig, så, så i papper, at det var, at det var men det er der er jeg altså, udenfor stortinget där den ena aktionen avslutas och det är ju då nästa lördag klockan 13. Men det blir nu inte så svårt att, att hitta plats när det kommer vara väldigt mycket folk där så att man behöver nog inte vara orolig och man kan fråga folk där. Men Absolut. som sagt vi rekommenderar ju folk att, att ta sig dit och gå inte bara på demonstrationer men där finns en hel del seminarier och annat som man kan faktiskt att, att titta in på. Ja, där pågår aktiviteter hela veckan. Vi har bara det som är på lördagen. Ja, utan det är ju inte på en lördag. Det en annan lång. radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi som är i studion är Viktor och Jan vi har pratat om klimattoppmötet nu senast och sedan har, har vi pratat om lavaldomen och så vidare nu har vi en annan fråga det är ju med anledning, kanske inte med anledning av den, men det var ju en folkomröstning i Schweiz om mina rätter vi skulle prata lite om det Ja, jag är ju en person som per definition brukar jag alltid tycka om folkomröstningar. Jag tycker det är bra att folk ska få vissa meningar vissa, meningar, vissa frågor särskilt viktiga frågor som berör konstitutionella förändringar och sådana här saker. Men den här folkomröstningen var ju liksom knappast något glädjande alltså att man ska på något sätt folkomrösta om ett, ett, ett samfund för att ha en form av klockton eller inte mer eller mindre. Det, det är för det vad det handlar ju om I mina minarete är ju en typ av ett klockton och ingenting annat ju. Fast det är muslimernas istället. Jag menar, hade, hade man, nu springer ju Sverigedemokraterna ut och jublar och tycker att man ska väl ha samma folk och, och, och jag tror, ja. jag vet inte, Dansk Folkparti är precis likadana och. Och i Norge fanns det, expertet, det samma sak där. Men jag menar, så man jublar. Men, men, men, men tänk att man skulle ha haft en likadan folkomröstning i något annat land. Alltså, vi sa man skulle haft det i, jag vet inte, Nigeria var det kanske rätt många muslimer. Där finns en hel del kristna där också, och vi sa det stor del. Och så sagt att man förbjuder alla kristna folktorn. Alltså, det, klockan, det jag menar, det... Det visar ju ändå på att uh, intoleransen och rasismen är ju ändå väldigt stark. Man tycker att man borde en stor del vara vaccinerad från, det, från det efter andra världskriget. Men uppenbarligen, så finns det ju just de här krafterna som istället för att uh, vilja skapa en bra politik så skapar man bara missämnda på det här sättet. Och uh, det är klart ju, det ligger i deras intresse också att göra det. Mm. Ja, jag är ju artist så jag kan mycket väl... Ska man ha... Ska man ha en folkomröstning, då bör vi också ha en äh, folkomröstning om kyrktornen. Så vi har få... ju alldeles för många kyrktorn till det, och för många kyrkor överhuvudtaget. Jag menar, som gammal äh, vidskäpelse äh, borde ju vara upplevnad vid det här laget, men... Äh, det är den tydligen inte så om man har en mina rätt eller om man har ett djurkton det är för mig samma alltså egentligen och det är ju naturligtvis då, då, då ska man ju folkomrösta egentligen om vi ska ha religionsfrihet för det är ju det det handlar om och om de har sina symboler vad det gäller religionen så är det alltså har vi religionsfrihet då får de ju naturligtvis ha sina symboler bäst de vill och kan. Jag mig inte om, om, om det annars. Mm. Alltså, det som är, är så rätt coolt är som Åkessons uttalande han, han som är då partiledare för uh, Sverigedemokraterna gick ut och sa då att minoriteter är en av de främsta symbolerna för såväl som mångkulturalismen och som islamiseringen av Europa. Alltså jag, jag har hört många gånger Sverigedemokraterna gå ut och prata om att det ena är mot den svenska kulturen och det tredje är emot den svenska kulturen och det passar inte in i vår kultur och, och allt det här babblet men jag har aldrig hört däremot vad är den svenska kulturen för någonting det skulle jag gärna vilja ha så alltså en, en, en riktig eh, det måste ju finnas någonting man måste ju utgå från någon form av mall om man påtalar sådana här saker att det inte tillhör den svenska hembygdsbilden eller vad det är för någonting men jag har aldrig hört Jimmy Åkesson eller någon annan gå runt och säga just vad det är för någonting alltså. utan det är alltid just det här svävande den svenska kulturen vi med den här kulturen vilken kultur jag, jag, jag vet inte vilken kultur han, han pratar om. Uh, vet du, Jon, vilken kultur har du tagit på Nej, det är klart. Något jag Du så nej. Klart vi är inte är vana vid Jag ser inga moskéer, födelse eller sånt, men jag säger huvudet att dö. Så, så alltså, det kan ju finnas en. Vi, vi, med den folkomvandringen som har skett i världen, som sker i världen. Alltså världen har ju blivit mycket mindre och helt annorlunda än vad den var för 50-60 år sedan eller snart 70 år sedan när jag föddes. Men eh, det, det, det är ju inte samma Sverige. Jag menar, det, det finns ju allting förändras. Förändras alltid. Ja, och, och skulle du inte göra det då hade ju liksom då hade vi varit, antagligen mänskligheten varit utdöda det här laget. Så det är ju, alltså man kan ju inte ha någon statisk syn på vad som är den svenska kulturen. Den uh, uh, förändrar sig hela tiden, den svenska kulturen. Är uh, pizza, pizza svensk kultur? Nej men det är ju sådär. det, en, ja, ja. det påstår man ju nu. Där är ju kebab, kebab bara mig, så, så är ju också svensk kultur. Sade <laughs> de. Men uh, men det, det, är ju lika, det är ju också som den har förändrats. Jag menar, om, alltså man kan ju inte vända tillbaka 60-70-år och införa den kulturen som rådde då nu, det är ju det de på något vis tror att man kan göra att man kan vrida historiens klocka tillbaka, men det, det går aldrig att göra men samtidigt har ju Sverige också varit väldigt starkt inflerad av andra kulturer också hela tiden, till och med på den tiden så, så att eh, som också som vill ju mer eller mindre påstår ju att det finns någonting svenskt som är kvar och, och på något sätt man ska förvalta men vad det är för någonting har jag på något sätt aldrig gått ut och sagt ju, utan eh, alltid varit väldigt svävande så man vet ju aldrig riktigt när de just, det var som du sa en gång John, när vi satt och diskuterade det här beslutet som eh, man ville ta i regionen man skulle inte ge kulturstöd till allt annat än svensk kultur vad skulle man då vara för någonting? tre böcker i, i, i biblioteket eller...? <laughs> jag vet inte men det är klart alltså men det finns alltså, svensk kultur är inte statisk. den förändras sig hela tiden har gjort har sen man börjar överhuvudtaget att alltså, lämna um, vad heter det i stadiet när, när folk börjar flytta samkrig jag menar folk vandrar ju över stora delar av Europa där har man har gjort det i flera tusen år Naturligtvis. Här flyttade det. här var ju inget folk när man var inledande Jag tror inte att det har varit särskilt många som bodde under den så kallade sästiden. Sen har ju folk lyckats eh, säga. Vilken kultur var det då? Någonting. Ja. <laughs> precis. Så jag menar det är kultur. är ju liksom samhället i övrigt. Ingenting som står stilla. Utan det är någonting som förändras hela tiden. Men det är så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg.